Легендата за вълните имало едно време в стари времена в този град Новгот един млад мъж, който тогава бил момче точно като теб. Как се казвал? Казвал се Санко и се разхождал по брега, свирейки на китарата си по цял ден. Занко бил много беден, нямал нищичко освен това, което му давали хората, когато свирал на китарата си по танцови забави. Занко израснал силен и красив момък, но никога не се осмелявал да танцува с никое младо момиче, защото нямал пари да се ожени, нито да го изведе на вечеря. Санко живел сам с китарата си и се задоволявал с половин хляб, когато не можел да изкара за цял. А -а -а. Понякога били само той, китарата му и морето. Санко обожавал морето. Случило се така, че една вечер няколко рибари го помолили да пази мрежите им на брега, а те заминали да продадат рибата си на площада в Нов Занко седнал на една скала на брега, свирил на китарата си и запял. Пея за теб, о красиво море, докато гледам вълните ти. Помахай ми, красиво море, чувствам се благословен, защото ти си тук с мен. И докато пея, видял водовъртеж в морето. Оттам се подала главата на величествен мъж с синя коса и златна корона. Санко знаел, че този изполин е царят на морето. Малките вълни се отръпвали от него във всички посоки, докато той излизал от водата. Санко от год ти свириш и пееш ни наред на брега. Дъщерите ми обичат музиката ти, и аз също и се наслаждавам. Хвърли мрежа във водата и я изтегли, а вълните ще ти се отплатят за песните ти. Ако си доволен от наградата, трябва да дойдеш и да ни посвириш долу в Зеления морски дворец. После царят на морето отново потънал в морските дълбини. Вълните с крохот се затворили над него. Е. Нищо не пречи да опитам. Той хвърлил една мрежа в морето и после започнал да я тегли от сребристите води. Въжетата лесно излезли, а водата по мрежата капела и блестяла на лунната светлина. В нея обаче нямало нищо. Тогава, когато издърпал и последната част от мрежата на брега, той видял нещо в нея, Четвъртито и тъмно. Изтърпал го и видял, че е ковчеже. Санко го отворил и видял, че е пълно с скъпоценни камъни зелени, червени, златисти, които блестели на лунната светлина. Санко взел ковчежето и го сложил на сигурно място. През нощта стоял и наглеждал мрежите свирел и пел. На сутринта Рибарите се върнали и му дали цял хляб за това, че пазал мрежите им. Това е последното ми хранене като бедняк. Зланко отишъл в града, където продал няколко от камъните и с припечеленото отворил Сергия на пазара. Търговията му потръгнала и скоро той се превърнал в един от най-богатите търговци в Новгот. Сега всяко момиче в града гледал Занко Скотнеж. Но въпреки богатството си, Занко не се е променил. Любовта му към Волковско море останала същата. Всеки ден той вземал китарата си, свирил и пел на морския бряг. В цял нов год няма момиче красиво като морето. Той извадил красива огърлица от джоба си и я хвърлил в морето. Това бил малък подарък за морето, което обичал толкова много. Един ден, докато плавал на кораб в Каспийско море, внезапно се разразила буря. Край! Свършено е с нас! Моряците се държали за каквото можели и треперели от страх. Санко обаче запазил спокойствие. Помни едно старо обещание, което дадох? И сега е време да го изпълня. С китарата в ръка той скочил от кораба в синято Каспийско море. Вълните се затворили над главата му и бурята учудващо утихнала. Корабът продължил да плава гладко и накрая благополучно пристигнал до пристанището. А какво станало със Занко? А, Занко! Занко се гмуркал все по-дълбоко в водата. Накрая стигнал до морското дъно и там, на дъното, се издигал дворец, построен от розово дърво. Занко влязъл през портите на двореца. Вътре видял огромна зала, в която седял царят на морето със златна корона на главата, а синята му коса се вела около него във водата. А, Санко, взе каквото ти даде морето, но мина много време, докато дойдеш да попееш в морските дворци. Велики цари, прости ми. Сега пей! Санко засвирил на китарата си и запял. Пея за теб, о, велики царю, царят на морето. Вълните са твои и водите, и солта, и рибите. Пея за теб, о, красиво море. Гледах твоите вълни, ти ми помаха, о, красиво море. И аз съм ти благодарен. Бих потанцовал. Царят се изправил като високо дърво в и започнал да танцува. Цялото морско дъно се тресяло от танците на могъщия цар. Той танцувал докато се изморил и после седнал. Ти ми достави удоволствие с твоето свирене. Имам три дъщери. Можеш да си избереш една да се ожени за нея и да станеш принцът на морето. С цялото ми уважение, не мисля, че има дама, която мога да обичам повече от морето. Царят плеснал с ръце и тогава влезли трите му дъщери. И трите били красиви, очарователни и изящни, но Занко бил омагясен от най-малката. Красива е като моето море. Тя го погледнала с очи, които блестели като звездите, отразени в морето. Косата й била тъмна като морето през нощта. Царят на морето сложил ръката на Занков, тази на най-малката си дъщеря и двамата се целунали. По време на целувката, Занко видял гърлица на шията й и, и разбрал, че тази, която хвърлил като подарък за морето. Занко се засмял от радост и прегърнал най-малката дъщеря на морския цар, а тя отвърнала на преградката му. Скоро те се оженили, а царят на морето се смял на сватбаната гощавка, докато дворецът се разтресал, а рибите се разбягали във всички посоки. След пиршеството Занко и булката му отишли заедно в двореца и преди да заспят, тя го попитала. О, Занко... Нали няма да ме забравиш? Може ли понякога да ми свириш и пеш? Никога няма да те изпусна от поглед, красавица моя. Колкото до музиката ще пее и ще свиря по цял ден. Така да бъде. След тези думи тя заспала и Занко я е последвал. Посред нощ Занко се обърнал в леглото и когато докоснал принцесата с левия си крак, тя била студена като леда през януари. От допира със студеното се събудил и видял, че лежи под небето на Нов год, край морето. Дядо, а какво е станало с него след това? Има много предания. Някой казва, че отишъл в града и станал търговец. Но аз вярвам, че е взял китарата си, доплувал е до средата на морето и отново се е мурнал, за да търси малката си принцеса. Казват, че я открил и още живее в розовия дворец на морското дъно. А когато има големи вълни, това е санко, който свири на китарата си и пее, а царят на морето играе буйните си танци в дълбините и така развълнува морето. Какво мислиш, че е станал? И аз мисля, че се е върнал при принцесата си. О, да! А защо? Защото това е щастлив край, а както ти каза, всяка приказка трябва да има щастлив край. И запомни, ако не е щастлив, значи, значи не е край. Не е краят.